que yo no iritsi da eguna, eh, aipatzen genuen, eh, martxoak 7, larunbateko gaste eguna hendaian gogo handiarekin sinaten, esta. Bai, eh bueno, beldur pizkatekin ere, baina ikusten du eguzkia handi honekin dena e, gelaitzen gara gehiot. <laughs> Egia da, orrelako hitzorduetan beti zeruari begira egoten gara, ba pentsatuz eh eguraldi izango dugun, ala ere gaurkoan e, lagun, eguzkia Eta baita ikusten dugu, bueno, bai egitaroga ja abiatu dela ta, gazteak poliki poliki hurbiltzen ari direla, sea, hemen e, Gaztelusar frontoian jarri du zuten, sea, e, akarpa edo chapito honetar ez da. Bai, hori da. Bueno, orainik ez gaude asko ere eta aurre ikusi genuen bezela dokumentala ikusteko ez da eta instalazioarekin ordan ba fiskat berandutu garenez ez dugu jarri eta segitu dugu saila saila dena martxan hartzen. Uh -huh. Ba laisterrea pote barekin hasten garen. Bai. dugu gainera aurten e, bai aeka eta lanetika eginako e, bueno, elkartearekin elkarlanean egin dutu fiska bat nola iraganda antolakuntza. Ba gutxiora elkartu gara elkartu gara elkarte bakoitzeko bat bueno gu enda itzetik bil baten ginen lauren artean fiskat ikusi dugu dena eta gero bakoitza gure elkarteetan pasatzen goren mezua bakoitzaren iritziak eta hartu eta ola izan da eta gero gehien ba, gehihen bat a, eta emailak eta hola eta bueno batzuk argi direla hor sea e, hostatua eh prestatzen baitare tonbola tonbola bat jarri zuen Bai, aurreko urtetan nire jarri dugu, besterri herri ikusi izan dugu, guk lesa kopiatu genuen ideia. Oso idea una irutzen zego, er jendeari asko gustatzen zailona, betik kristu narrakaste izaten du. Paperetan egon daiteke ba, katsi bat edo zurito bat irabaztea, baita ere ba, zerritzariari musu bat ematea, edo ez dakitzen familiako guztiak elkartu eta jendeak oso ondo pasatzen du. Ordean, beti prestatzen dugu bereiz. Egun osoko egitaragoa ba da. Eh, musika animazio goizean, e, gero ezan barrudu, bueno, eh, baita izanen dela eta aurrentzako ba, mo, txoko bat ere izan, izango da eta kontzertuak e, izango ditugu. Bueno, aurrentzako eh batzuk aurrikusiak zeuden, da. Bai, hasiren aurreikusiak izan ziren. Ba, azkenean eh e, batzuk e, batzu, e, azk, zuneraz, ait zen ditugu uneko ezuste asko azken astetan eta Ez da ez zer pentsatu, baina denek eh, poztik hartuko ditu gaurrak ere, bai. <laughs> Oso, hongi, e, kontzertu egit dago kienez baita ere aldaketak izan dira, baina, bueno, horiek konpondo dituzu, Bai, hasiran bost talde genituen, eta duela pare bat aste, Doctor's Club taldearen gandik eh, ezke momentuko, ba, ez ez zailaso genuen. Talde batzuk bilatzen saietu eta gero, erabak egunen, alare, bueno, laurekin konformatuko genela eta txaldean poteoa egitu genuen. Eta hastu hontan lau egun lehenago, jakindugu ba, borrokan taldea ezintzela etorri. Eta modu desesperatuan ez <laughs> ginen e, taldeak bilatzen. Eta bizintxotan etorri ziren lesakarre gazte batzuk e, kalera taldea. Eta horran berriz bere jo genuen. Ba, kristongiru ajarri zutelako eta ongi ari direlako. Eta horiek baietza eman ziguten, orduan ba, berriz e, lau talde goaz. Mm -hmm. Bueno, ba, pixka bat e, eta bokatzeko goratuko dugu baitaren gaste egun honen helburua zein den, ezta. Ba, helburua izango da nik uste endaiarrak elkartzen saiatzea, gainera hor ongi erakusten da hiru elkarte batera gaudenez. Euskararen inguruan, baina baita edozen hizkuntzatan, ba, pizkat endaia ber den pizkat eta ongi basatzen dugun denek batera euskara zean bere lekua izanen dut udarik gabe, e, gaurkoan gainera hemen de gutxira korrika e, izango dugu, korrikaren inguran eh aktibitate kulturalak dira. Aldarrikapenak aipatzen dien dituzute baitare, ikusten dugu ba jarri duten gune honetan gaztetxearen aldarrikapena presenten dagoela. Bai, gure aldarrikapen nagusitakoa da momentu honetan. Baina, bueno, ikusi daiteke ere bai, korrikare <laughs> apentsa dugu dela denetik, gara iontaren oikoa den bezala. Egu gaztetxea, ba, aldugun guztietan nahi patera nahi dugu gaiat, jendea kontura dadila hor gaudela. Bueno, e, beste galdera bat, aipatu dugu animazioa ez dakit trikitrilariak, triki soinu joleak baitaren endaiakoak dira, pixka bat antolako entzan parte hartzen duten musikariak, horrelako animazioetan hemengoak dira edo e, beste herretatik etorritakoak. Ba, trikit hilariak azken arietan, irundik datoz, ah, ah. Ba, irungo ban gazte asamladetan eta lagunak direnak. Eta, hendaian ez daude asko, ba zerragoak eta gaztetxoagoak, galdetu genuen lanetik eko ba, gaztetxoai, baina ezin zuten gaur. Bueno da vaina genuen taldeak eta ola indailarrak azkenean em, ekintza duguen daiatik eta Dari. bueno hala ben... ere baitaren helburua zen ez bakarrik indailako jendea baizita eskualdeko jendebaitare hurbiltzea eta modu horretan ba horrelako laguntzak eskartzen dira. Hori da. Gure bidea soaldeko eskualde hau azkenean nahiko hurbil dagoelako momentuetan. Hori ongi dago. Ba oso honeka. Mie esker gurean izategatik eta ongi pasak gaurkoan.